1943. május 17. 10 óra 30 perc. Egy perccel később hűsiketítő dörrenéssel felugattak a géppuskák. Raskal megpördült a gömbtoronnyal, körbelőtte a környéket. A géppuskák rezgése majd kirázta belőle a lelket, úgy érezte, mindjárt kiszakad az egész torony. Jack és Eugene is tüzet nyitott a törzsben. Egymáshoz szorulva álltak a szűk térben. A fegyverek köpködték a hüvelyeket, amelyek szanaszék hullottak a padlón. A bevetés végére mindent elborítanak majd, mint a kioldódott görkorcs olyan, a járás rajtuk. Lent a órában fél és val is kipróbálták a géppuskájukat. Amikor a navigátor és a bombázó nincs elfoglalva navigációval, illetve bombázással, ők is a géppuskákat kezelik. A célra rárepülés közben, mivel olyankor a bombázó tiszt nem törődhet a támadó vadászokkal, a navigátorra marad mindkét géppuska. Claybazby felriadt. Deniz kísérőadása közben elbóbiskolt, és most, hogy meghallotta a lövéseket, azt hitte, meg támadták őket. Szeme körbe villant vadászok után, de az égbolt puszta volt. Rájött, hogy próba lövésekről van szó. Gyorsan lezavart ő is egy sorozatot 50 mm-es puskájával, csak úgy a vakvilágba. Kisbarátok, barátok, három órában fönn! rikkantotta Vörcs, és mind kapták a fejüket a bombázó kötelék fölött egy századnyi P-47-es és Thunderbolt jelent meg. A Thunderbolt egyesülés egy motoros vadászgép, egyetlen légcsavar forog kerek tömzsi órán, a motorbulkoratra festett fehér gyűrű előtt. A szárnyába jobbra-balra négy-négy gép puskát építettek. A Thunderboltok mindent tudnak. Könnyedek, kecsesen fordulóznak, a szányvégükre végükre vagy az órukra állnak, zuhannak, felívelnek. A hatalmas B-17-esek ormótlan dinoszauruszoknak tűnnek mellettük. Mit nem adnék, ha egyszer egy Thunderboltot repülhetnék? mondta Lúk, és irigyen bámulta a kis repülőgépeket. Csak magukra vannak utalva, azt csinálnak, amit akarnak. Ez az igazi repülés. A kisbarátok addig kísérik a bombázókat, amíg apró benzintartájaikból telik. Aztán visszarepülnek a bázisra, tankolnak, és hazafelé félúton találkoznak a bombázók majd megint velük. Nagyon jó érzés, hogy itt vannak mellettük, ugrásra készen, hogy a bombázók segítségére siessenek. Az a perc viszont, amikor billegtetve eltűnnek, és a bombázók magukra maradnak, a rájuk leselkedő ellenséggel, az szörnyű. – Ennél klasszabb nincs! – Phil Eugene felé nyújtotta a csillogó fekete tollat. Az érettségére kapta az édesapjától, azóta is az egyik legféltettebb kincse. Nem értette, miért néz a gyönyörű torra Eugene úgy, mint ahol mi agyórrákcsált lenne, amit Phil a földről szedett fel. – Miért nem a baseballkártyát kártyát adott nekem? – kérdezte Eugene. A kártyát Phil a másik kezébe szorongatta. – A mai papírhiányos világban igazi kincs. 1941 óta nem gyártják, és nem is fogják a háború végéig, bármilyen soká húzódik is el az. A kártya Jackie, felelte Phil, és a bal oldali lövész felé nyújtotta a paklit. Jack megvakargotta a nyakát. ami azt illeti, nekem inkább a futball az esetem, dünnyögte, és közben a töltöttullat bámulta. A szentség gondolta Phil. Én halni készülő ezek meg itt már is azon marakodnak, mi kié legyen kikapta a kártyát Jack kezéből, Eugene nyomta, elvette tőle a tollat, és átadta Jacknek. Most jó? csattant föl, aztán Sarkó fordult, és elindult előre a gép orrába. Danny felfigyelt rá, milyen dühösen vágált a rádiós fülkén. Valami nincs rendbe, Fillel. Épp meg akarta kérdezni mi baj, amikor a rádió recsegni kezdett, és megszólalt egy vékony, ideges hang. Memphis Bell, az anyámért, hazámért hív, Vétel! Dani villámsebesen elfordított egy kapcsolót is, kinézett az ablakon, az anyámért, hazámértra. Fűrkészve, mi a baj? A rádiósoknak csak vészhelyzetben szabad kapcsolatot létesíteniük egymással. A németek lehallgathatják őket, de a mazsolák gépe kifogástalanú szoros kötelékbe repült a bel jobb oldalán. Jó volt ránézni. Hallak, anyámért! felelte. Mi a baj? Semmi, Dani! mondta a mazsolák rádiósan, az, akivel Denny az esti tánc mulatságon megismerkedett. – Csak azt akarom kérdezni – Denny közbevágott – csak vészhelyzetben használhatjuk a rádiót. Sa – Sajnálom – adotta a mazsula – csak a rádiós mapló, nem tudom, mindent fel kell -e jegyeznem, amit hallok, vagy csak ami nekünk szól. Denny nem akarta nagyon leszúrni, még jó emlékezett a saját első bevetésére. Úgy érezte akkor, mindent rosszul csinál, és lenne a földön, majd meggyűlik a baja. Idő kell hozzá, hogy az ember tisztába jöjjön a dolgokkal. Este fülön fogom a mazsulát, és okítom egy kicsit, gondolta. Először is írja mindent, hadarta, később majd eldöntöd, mi volt fontos. Most hagyjuk abba, hallod? Oké, okay, köszi, Danny, mondta a mazsula. Többet nem zavarlak. Denny fényképezőgépe ott hevert az asztal sarkán. Elhozta, hogy hazafelé majd csinál egy-két képet. El akarta kapni, hogyan durran a pesgős dugó, és talán a bázist is lefotózza a levegőből, bár ez tilos. A mazsula biztos örül majd, hogy lesz egy képe magáról, az első bevetéséről, amikor még zöld fülű volt, és azt sem tudta, mit csinál. Deni felállt, a fényképezőgépet a jobboldali ablakra szegezte. Jól látta a mazsolát, épp az asztalára hajul, buzgón írt valamit a rádiós naplóba. Fotozlak. – Vigyarogj! – mondta Deni, és kattintott. Már a jeges szürke északi tenger fölött repültek. Németország még messze volt. Nemigen akad tenni valójuk, csak ültek, és némi aggodalommal várták, hogy mi is fog történni. Denis csak hogy ébren tartsa a figyelmüket, időnként beleszólt az egymás köztibe. – Egyre közelebb vagyunk az ellenséges területhez – mondta. – Nagyon figyeljenek, A vadászt pillantanak meg, azonnal jelentség. A fedélzeten csend volt, csak a motorok egyenletes zúgása hallatszott. A lövészek az eget fürkészték, tudták, hogy most már bármelyik pillanatba kezdődhet a tánc. Szinte azt kívánom, jönnének már, szólalt meg Jack. Na nézd, a pasas arra vágyik, hogy lövöldözzenek rá, ordult fölrászka. Még az is jobb, mint ez a várakozás. A lövészek mindegyikének az ég egyik -egy szeletét kellett szemmel tartania. Az égbolt óriási óra számlapként tárult erejük. A repülőgép óra egy képzeletbeli 12-es számra mutatott. Jobb felé egy órától 5 óráig következtek a szeletek egymás után. A farok 6 órára futott ki. A gép bal oldalán 7 órától 11 óráig osztódik föl az égbolt. Ha egy vadászgép egyenesen szemberepül a bombázóval, 12 órából támad. Ha magasabról zuhan, szembe a lövész az kiáltja, 12 óra fönn. Ha egy vonalba van velük, 12 óra szint, ha alulról várt föl rájuk, 12 óra lent. Így jelentettek minden vadászgépet a képzelt óraszámlap bármelyik számából, vagyis bármelyik irányból támadt. Amikor Wal nem a bomba bombacélzó készülékkel foglalatoskodott, az orr jobb oldalán lévő géppuska puska lövésze volt. 12 órától három óra irányig kellett az eget figyelnie. Fönt, szintben, alul, egyaránt. Az orr oldalán Phil főrkészett kilenc órától 12 óra irányig. Ő is fönt, szintben és lent. A felső lövésztorony kiskupolájából Vörcs az egész égboltot szemmel tarthatta fölöttük. A torony 360 fokba körbeforoghatott, így Wörcs az összes óra irány felső területét átlátta. Minden irányba figyelnie kellett fölfelé. Különösen a pilóta fülkére kell vigyáznia, mert a pilóták fegyvertelemek. A rádiós fülke tetején lévő apró ablakból az égboltnak csak egy szeletére lehetett kilátni, ezért Denny csak a négy óra és a nyolc óra irányok közti tér fönti részét tudta figyelni. Tisztában volt vele, hogy amilyen jó rádiós, olyan vacaklövész. Tudomása szerint még soha nem sikerült eltalálnia egyetlen ellenséges gépet sem. A gömtöronyban ülő lövésznek kitűnő kilátása nyit lefelé minden irányba. Raszkal körbe körbe forgott a gömből, kereste nem közeledik -e ellenséges gép alulról vagy szintből. A gömb percesem sem nyugodott, raszkal egyre forgott, pillantása pásztázta az eget alattuk körülöttük. A repülőgép törzsének két oldalán a két nagy nyíláson át Jack és Eugene balra is jobbra is nagy teret látott be. Jack balra figyelt, 8 órától tíz óra irányig. Yujin a jobb oldali nyíláson át két órától négy óra irányig kémlelte, jönnek-e a németek. Clay Busby a faroklövész rémesen szűk kuckójában mindent láthatott, ami az égbolton mögöttük történt. Azt, hogy a többi lövésztől elszigetelve egyedül kuporgott itt hátul, Clay nem túlságosan bánta. Nem olyan magának való fickó volt úgyis. Azon kapta magát, hogy megint dudorászik. Egyedül járom az után. Nehéz lett volna megmondani, hogy egy ilyen bevetésem mit a legnehezebb elviselni. Egyesek úgy vérték, hogy a hosszú órákon át az arcukra feszülő oxigén állarcot. Mások azt mondták, a vadászok támadását. De voltak, akik szerint a lég elhárító tüzet. A legtöbben mégis a várakozást tartották a legnehezebbnek. Rettenetesen gyakran kellett várakozniuk, és ez a várakozás a bizonytalanságban nem tesz jót az embernek. Túlságosan sok ideje van gondolkodni. Ha pedig gondolkozik, lódul a képzelete. Elképzeli, amint a gépet találatéri és zuhanni kezd. Félelem fogja el, hogy vajon kijut -e a repülőgépből majd, hogy kinyílik-e ki az ejtőernyője. Aztán attól rettek, hogy elkapja a gestapót. Végül meg attól, hogy a háború hátralévő részét valamilyen hadifogó táborba kell eltöltenie. A fiúk gondolatai hazaszálltak. Hihetetlen, hogy Duluthban, ban vagy Filadelfiában nélkülük is megy tovább az élet. Bajon mit csinálhat most az édesanyjuk, a mostani vagy a korábbi barátnőjük? Több azon is, ugyan mit kezdenek magukkal, ha véget ér a háború? Clay, igazán klasszul énekeltél az este mondta Júgyin, közben ide-oda rebbent a szeme a puszta égem. – Tényleg az kellene csinálni, amit folyton ugatunk neked? egy Hollywoodba a háború után és közszerződést hanglemezekre, mint Frank Sinatra. – Azám, és akkor eldicsekedhetünk, hogy ismerünk. – Helyes elcsek. Amíg el nem kezdődött a balhék lé, most is farik csát valamit. – fenét Szerzek magamnak egy jó kis farmot, meg egy jó kis feleséget, és letelepszem felelte. – kéne Hollywoodba menni. Filmcsillag lehetne. Mm, – Nem is tudom. – Játszott a gondolattal Luke. – Hogy egy másik Gerry Grant válna belőlem. – Fogalmam sincs, mihez kezdek a háború után. <gül> – De robotolni nem fogok. – Miért is szakadná megint bele az életmentésbe, Luke? – kérdezte Rászkel gúnyosan. – Hogyan már? – Azt biztosan nem csinálom többet. – Persze. Én sem megyek vissza a patikába mondta Eugene. – Én viszont pontosan tudom, mit csinálok, ha vége a háborúnak, villanyozódott fel Verge. – Verge, ha még egy szót hallok arról a hülye vendéglődről, vágott közbe Raska, mert tudta, hogy Verge mindjárt megint részletezni kezdi, amit már milliószor hallottak. Hogyan nyit majd hamburger vendéglőd otthon Minnesota-ban? Mi az, hogy hülye? csattant föl Verge. – Nekem legalább van igazi tervem. Te ugyan mi a csodát csinálsz majd a háború után, Kirabolom a vendéglődet. Vágta rá a nevetés, és Völcs érezte, hogy elvörösödik. <gül> Jól van, nevesetek csak, gondolta. Majd meglátjuk ki nevet a végén. Lelki szemeivel már látta országszerte a vendéglőket, az egész hálózatot. Mindegyik bolt fölött ott villog neonbetűkkel az ő neve. Val csinálta a legjobban, szólalt meg Jack. Ősi nem van. Egy-két év és orvos lesz. Mi meg csak vakaródzunk és töprengünk, hogy mi ezt kezdjünk magunkkal. Val nem felelt. Istenem, csak sose hitettem volna elvelük, hogy cigorló orvostan hallgató vagyok, gondolta. Mikor összesen két és fél hetet jártam a medicinára. <gül> De szép is lenne, ha végre nem kellene össze-vissza hazudoznom. Milyen orvos akarsz lenni, Val? Gazdag felelte volt és nagy hahotát aratott a válasszal. Valójában általános orvos szeretett volna lenni, mindenféle beteget gyógyítani, de a hec kedvéért jobb volt úgy beállítani a dolgot, hogy a pénzre utazik. – És Phil, mi a helyzet? – kérdezte, hogy a lehető leggyorsabban témát változtasson. Ránézett a navigátorra. – Philből mi lesz a háború után? Phil halott volt, a bőre szinte áttetsző. Attagzott róla a veríté. Homlokán, mint valami tetoválás, szinte látható volt a szöveg. Halálosan félek. Temetkezési vállalkozó? kockáztatta meg Val, és figyelte, mi lesz a válasz. De fél, felelet helyett elfordult. Megbánja majd, amit mondott, amikor az mm-es lövedék a mergasába fúródik, gondolta gyászosan. Vagy ha egy légvédelmi gránát repesze, levágja a fejemet, az meg van a lábához gurul. A fantáziájában kiszínezett rémképek furcsa módon elég töltötték el. – Féjuk, van egy javaslatom. Denis az egész személyzethez szólt. – A családom bútorral kereskedik. Gyártjuk is, meg el is adjuk a bútorokat. Nagy üzlet. Minden segítség jól jön. Mindannyian dolgozhatnak nálam. Dermed csend. Senki sem szólalt meg. A személyzet egyetlen tagja sem jelentkezett, hogy Dönisnek szeretne dolgozni. A fiatalember úgy érezte, hogy tette magát. Még egyszer megpróbálkozott. Ne legyen semmi gondjuk, mondom. Mélységesen megbántódott. A javaslatot nem hirtelen ötlettől kapatva tette. Már régóta gondolkodott rajta, és csak a kedvező alkalmat várta, hogy előálljon vele. Jól kijött a személyzettel, összeforrt csapatot alkottak. Miért ne lehetne ezt a csapatmunkát a háború után is folytatni? Országos nagyvállalattá fejleszthetnék a Dearborn Motor céget. Még csak az hiányozna, hogy életünk végéig parancsolgass nekünk, mordult föllünk. Repülés előtti ellenőrzés huszadszor utánozta Denis szövegét. Egyszerre mindenki megszólalt, nevetve, egymást túl kiabálva utánozták az utasításokat, amelyeket Dönész a bevetéseken egyre ismételgetett. – Ne csevegjenek az egymás köztén! – Raskal hangja. – Kesztyűben vannak? – Ez Virch. – Ellenőrizték az oxigén állarcot. Kiáltotta deni. Jelentség a vadászokat? – Jack visított. – Ez legyen a legjobb bevetésünk? – Így Clay. – Bele a közepibe! – vezényelt volt. Harsogott a nevetés. – Ennyire azért talán mégsem? – dadogta Denis. Idekezett a dolgot ő is humorosan felfogni, ám kissé szíven ütötte. Valóban rengeteget hajtogatta ezeket az intelmeket, de nem azért, mint a hülyének nézni az embereit, hanem mert nem akarta, hogy bármelyiküknek is baja történjen. – Ograthatnak, amennyit akarnak! – gondolta, De értük is, a gépért is én felelek, és azt akarom, hogy minden jól menjen. Lehet, hogy néha az agyukra megyek, de ez igazán nem nagy ár azért, hogy minden bevetésből éppen is egészbe térünk haza. Gondolataid hangja akasztotta meg. A faroklövész Denit hívta az egymás köztin. – Kisfiam, te még nem mondtad, mit akarsz csinálni, ha vége lesz ennek a cirkusznak. Dennynek nek őszintén szólva fogalma sem volt róla, mihez kezd a háború után. Bevonulása előtt egy könyvtárban dolgozott, de az csak amolyan nyári szünidei foglalatosság volt. Az egyetemen angol irodalmat tanult, elmehetne tanítani, ha akarna. tanár? Hm, nem is hangzik rosszul. De korán sem olyan jó, mintha azt mondhatná magáról. Híres író vagyok. Az igazság az, hogy egyelőre nem is gondolkodom rajta, felelte végül. Mert mi van, ha mégis történik velünk valami? Tessék! Kisúszott a száján, pedig igazán nem akarta. Gondolni se szabad rá, hogy nem úszák meg a bevetést. Bal szerencsét hoz. Néha már az volt az érzése, hogy bármit tesz vagy gondol, mindennel felidézheti a bal végzetet. Úgy értem, a háború vége még nagyon messzinek látszik. Próbálkozott helyesbíteni. A repülőgépen mélységes mély lett a csend. Csak a motorok zúgtak, és az oldalsó törzsnyílásokon. meg a rádiós fülke tetején bevágó szél süvített. igaza volt. Ugyan kimondhatná meg, meddig tart még a háború. Amikor a nappali bombázásokat elkezdték, arra számítottak, hogy ezzel megfékezik a nácikat. De a német légierő, a Luftwaffe erősebb, mint valaha. Lengyelországban és Franciaországban Hitler az út, és a bombázói minden éjszaka megjelennek London fölött. Nekik azonban a memphis személyzetének, ha visszatérnek Bréma fölül, véget ér a harc. Visszamennek az államokba, más fiatalokat tanítanak majd, lövészeket, bombázótiszteket, pilótákat oktatnak. Hanem a háború folyik tovább, amíg csak valaki meg nem nyeri. 1943 tavaszán ez nyitott kérdés volt. Még Clébázbi sem mert volna fogadni, melyik oldal győz. Amerika ugyan sohasem vesztett háborút, de hát minden úgy kezdődik, hogy valakivel valami először történik meg. Denny soha életében nem örült még annak, aminek most, hogy lánytestvérei vannak, nem pedig fiúk. A fiúknak akárcsak neki, most a nyakukat kellene kockáztatniuk, valahol Németország, Oroszország, vagy a Csendes óceán déli tájai fölött. Inkább ne legyen az embernek fiú testvére, mint hogy elveszítse a háborúba. A csönd egyre mélyült. Furcsa, hogy az egymás közti meg senyikkan. Mindig akadta ki valami hülyeséget beledumál, vadászgép feltűnését jelentette, vagy dudorászott a mikrofonba. Denny átkozta magát, amiért tönkretette a hangulatot. Milyen jókat vigyoroztak előtt? Jót mulattak a parancsnok rovására? Aztán jött ő azzal a hülye megjegyzéssel, amiből azt lehetett érteni, hogy a háború úgy sem ér véget soha. Sajnálom, fiúk, mondta az egymás köztibe, – de nem jött rá a szokásos semmi baj, vagy ne is törődj vele válasz. Remélem, nem ráztak be gondolta Denny, de nagyon rosszul érezte magát. Szörnyű lenne, ha haragudnának. Eugene hirtelen felkiáltott: Banditák öt órából föntről. Deni a rádiós fülketető nyílásán át felnézett. Ott voltak. Hat parányi fekete pont az jégem. Körberántotta a géppuskát és célzott. Túlságosan messze vannak, még nem érdemes lőni, de gyertek csak madárkáim. Vörcs elfordította a kallantyút, a felső lövésztoronya támadók felé fordult. Vörcs célzott. A gyomrába feneketlenűr. Jó lenne egy csokis rút. Reggel egy falatot se evett. A törzsben Eugene villámsebesen ellenőrizte a géppuskát és a töltényhevedet, aztán ő is meglátta a vadászokat. Újra rászorult az elsőtő billentyűre. Gyors pillantás le, a mellére, ott van a szent érem. Ott volt. Amíg az érem megvan, semmi baj nem érheti. Kapjátok előket, őket, kisbarátok! prikkantott a lók. A kísérő vadászok kiváltak a kötelékből, szélsebesen emelkedtek, hogy felvegyék a harcot a közeledő németekkel kezdődik a tánc.